Senyores, senyors, benvinguts a la sintonia de ràdio Trinitat Veia. Avui comencem una nova edició de Tot un poble a l'estiu i tenim preparats per tots vosaltres doncs, una gran multitud de coses. Per exemple, si us sembla bé, doncs escoltarem el que ens depara el temps per les properes hores. També parlarem dels horòscops, també parlarem de les portades dels diaris i pel que fa a les connexions. Ja sabeu des de fa uns, unes setmanes que els dimecres el que fem és aprofitar per fer connexions. Ens Anirem al carrer per, per convidar-vos a tots vosaltres a que us apropeu també a la piscina de la Trinitat, al cap de casernes i a, també tindrem una connexió amb el Narcissal, amb el, amb el camp de la Unió Esportiva Sant Andreu, on tindrem destacat en Gavi Pérez perquè precisament avui es presenta a l'entrenador, el nou entrenador de, del Sant Andreu, que és el Piti Belmonte. A partir d'ara aquest nom ens sonarà d'allò més. Doncs el que fem ara mateix, a escoltar bona música, la música de l'estiu del 2007 que en remunta ara mateix a conèixer més música de Lionel Richie hey, hey, hey. All around the world all around the world All around the world Take me on Doncs aquest tema es diu Hola, Around the World, donant la volta al món. Això és el que ens agradaria a nosaltres aquest estiu, donar la volta al món per als diferents països, de, per exemple d'Europa, o d'Àsia, o d'Àfrica, o allà on vosaltres vulgueu. El que sí que us podem dir és que avui estem ben acompanyats, tenim nosaltres a nosaltres l'Anna Ornero amb el bon dia. Molt bon dia, Jordi. I també tenim, com no podia ser d'altra manera, el nostre tècnic, el nostre flamant tècnic, que li queden ja pràcticament dues setmanes d'estar per aquí, però que de moment el conservem, de moment eh, podem comptar amb ell. Francisco Miguel, moltes gràcies i continuem escoltant bona música. Doncs, el que fem ara mateix, per començar, és saber què és el que ens depara el temps el, el, el temps meteorològic per les properes hores. Jornada de sol, calor i molta eixafogor. Avui amb un cel net com una patena, sense ni un sol. No volem temperatures que remunten. Gràcies també al vent de Garbí, un vent que farà que les temperatures es disparin pràcticament fins a tocar dels 30 graus. A la part alta de la ciutat no arribarem als 30, però per ben poc a la línia de mar. I en tot cas, les temperatures de d'aixafogor molt intenses, valors que podran superar d'aixafogor als 34 o als 35 graus. I cap al prelitoral la temperatura encara més alta, 32-33, ja només de temperatura. Si barregem d'aixafogor encara més més intensa. I no acaba aquí perquè les temperatures encara remuntaran més demà i divendres. tocaran en sostre molt probablement divendres. Dos dies plenament caniculars, de ple estiu, amb sol i sense núvols. Potser de cada cap de setmana i sobretot de cada diumenge tindrem un descens de la temperatura. Més núvols ja dissabte, però al principi dissabte encara continuarem amb unes temperatures de plena canícula. Doncs el que us estem oferint avui és la música de l'estiu del 2007. Qui no recorda, per exemple, temes com el Michael Gray amb Fea Tutti Steve Edwards, que és el que sona ara mateix amb aquest tema, Somewhere Beyond. Continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè el que us comentem ara mateix és quin és l'horòscop per vosaltres en el dia d'avui. Si us sembla, comencem per àries. Compartiu pensaments amb els vostres propers i trobareu una solució viable a una situació que us molestava. La passió és la millor forma d'alliberar energia i no l'ira. Seguim en càncer. La vostra curiositat us porta a converses interessants. Col·laboreu amb algú que vingui d'una altra cultura i trobareu un pla que us porti més prosperitat. Pel que fa balança, ocupeu-vos de fer el que us ajudi a veure-us i sentir-vos bé. Cuideu la salut i no deixeu que relacions passades us impedeixin tirar endavant. Algú us de sabrà. Seguim en Capricorn. Ajunyeu-vos de les confrontacions. Hi ha algú que vol barallar. Eviteu que els excedeixin amb menjars i begudes. Concentreu-vos en inversions. Lluteu per l'estabilitat. Pel que fa als taura, doncs feu una cosa que ajudi als menys afortunats si sentireu una gran satisfacció i possiblement trobeu algú que pugui ampliar la vostra perspectiva. Amb lleó, feu un éxit tant, feu més éxit tant la vostra vida. Visiteu un lloc on no heu estat mai abans. Aprendreu una cosa nova que us portarà bona fortuna si assistiu a un esdeveniment singular. El que fa escorpir és el dia perfecte per començar una cosa nova. Utilitzeu l'experiència i els coneixements per persuadir altres que us uneixin, però no exagereu ni, ni feu promeses. Eh? Amb Aquari concentreu-vos en les finances. finances. No sentiu algú que intenta setjar-vos o aconseguir alguna cosa vostra sense pagar. Estudieu llocs de treball oferts a la xarxa. Pel que fa a bessons, compta amb qui compartiu informació personal. Algú us farà una impressió falsa o traurà avantatge de vosaltres emocionalment. Concentreu-vos a utilitzar habilitats. Seguim en Verge. Atreureu l'atenció si us les coses diferents avui. Canvieu de rutina o proveu una activitat o passatemps que us interessin. Si us ocorrerà, una idea que us farà guanyar diners. I el sagitari el que ens diu és que realitzeu alteracions a casa que sumaran confort. No escolteu qui us proposa una idea, producte o inversió que sonen massa bons com per ser veritat. Amb peixos, no deixeu que els assumptes emocionals us limitin a la potencialitat. Si voleu alguna cosa, sortiu a aconseguir-la. Podeu millorar la llar i la vida domèstica amb pocs canvis. Doncs empeixo, nosaltres que tanquem aquest apartat de l'horoscop del dia, continuem escoltant la música del 2007. So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 So I had a night on the street Now what you want to go up with stars in their eyes What do you want to go up with stars in their eyes So what you want to go up with stars in their eyes Now what you want to go up with stars in their eyes Stars in their eyes what do you want to go Fins demà!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 my Donc on que fem ara mateix és repassar les portades dels diaris que és el que ens diuen doncs vuit assumtes diferents coronen les portades de les primeres edicions dels diaris de Madrid i Barcelona d'avui. Però aquestes primeres pàgines es vesteixen bàsicament amb tres notícies que obren tres diaris i també apareixen en bona part del, dels restants. La investidura de Juncker com a president de la Comissió Europea obre al país. La benedicció del Tribunal Constitucional de l'acomiadament gratis en el contracte d'un any per a emprenedors de la reforma laboral obre al periòdico i que més accepta negociar la data i la pregunta de la consulta sobre el futur de Catalunya i Espanya amb Rajoy és el que obre l'avantguàrdia. Pelotazo de, puño, de Pujol Júnior a Tibisa. Com a aguinda apareix una nova primícia sobre la participació de Jordi Pujol Ferrusola en una operació empresarial entre el 2002 i el 2003 per l'abocador de Tibisa, Tarragona, que li hauria deixat grans beneficis i va invertir 3 milions i els va retirar i en un any en va guanyar dos més. La serveix El Mundo l'emmarca en les investigacions del jutge Pablo Rud i explica que la llicència de la instal·lació va ser aprovada per la Generalitat que presidia Jordi Pujol Pare i que la plusvalua -plus del 70% es obtenia a través d'Active Translation entitat mercantil destinada als serveis de secretariat i traducció en tots els idiomes amb fons al paradís fiscal de Luxemburg. Segons El Mundo, la policia sospita que l'operació de Tivisa ocultava el pagament d'una comissió encoberta al primogènic de l'expresident Pujol, encara que els altres empresaris ho neguen. L'abocador va acabar en mans de l'FCC. Exacte, doncs l'entrega es completa amb una altra peça que assenyala que Ruth reclama explicacions a 17 empreses que han resultat afavorides amb contractes públics de la Generalitat perquè li expliquin quins serveis els van prestar les entitats del matrimoni Jordi Pujol-Farrosola-Marcés Gironès. El jutge vol aclarir si els pagaments d'aquestes empreses ocultaven el pagament de comissions il·legals. Segons el diari, la policia espanyola sospita que el gruix dels més de 137 milions d'euros dels Pujol-Farrosola a l'exterior... Provenen de comissions il·legals durant els 23 anys que va governar Pujol Les empreses citades, algunes són filials d'altres, són Inverama, de la família Suqué, Les constructores Isolux, Corsant, Cementos Esfera, Copissa, Aglomerat Girona I Promo Palamós, la d'Estudis de Mercat Escot Inversions, de Jordi Puig, Germà no podia ser d'altra manera, del conseller Felip Puig, i dues de Mercantils dels Pujol, que serien iniciatives, màrqueting i inversions, així com Project Marketing Cat. Oriol Pujol, d'un altre fill de l'expresident Oriol, que abans d'ahir va renunciar a ser dirigent de Convergència, diputat del Parlament. ABC assegura que aconseguirà enrederir 18 mesos el seu judici per corrupció en el cas ITV. La raó, per la seva part, explica que el cinquè dels set fills de l'expresident va anunciar la seva retirada de la política al mateix dia que rebia la notificació de l'aval del TSJC a la petició fiscal que s'investigui el seu patrimoni i del de la seva dona, Anna Vidal, entre el 2007 i el 2009, per determinar si van tenir ingressos extres i si estaven vinculats a les ITV. Res d'això impedeix que la meitat del quiostc porti aportada portada que Mas accepta negociar la data i la pregunta de la consulta, ni que la capital d'Espanya, la dreta mediàtica, aplaudeixi i celebri el manifest espanyolista Libres e Iguales dels, ba dels Barragas Llosa, Jauristi i Boadella, que reclama a Rajoy que no negoci res amb Mas. Tan per cent com és eh, criticat eh, tant tan per cer com és criticat en la premsa barcelonina, Josep Ramoneda, Vicenç Anxís, Ignasi i Josep Maria Fonelleres, el país defensa en contra dels eh, sotafirants editorialment el diàleg sempre que sigui clar que el referèndum deautodeterminció no hi cap a la Con constitució. Podem:SO izquida Unida. Petro Sánchez, el secretari general, inspectore del SOE, rep una unamina ciulada editorial del quios per haver donat la consigna de no recolzar Junque. I aBC i la Razón s'encarnissen amb ell tillant-lo de llelar el perdal. És, és clar que per última acció, és menys de que la guerra de despatxos que, segons Toni Bolaño, i ara mateix a la seu central del SOE, al carrer Ferrat, Pere Rubalcaba no voldria deixar els seus fins que abandoni el càrrec en el Congrés del 26 i 27 de juliol, i Sánchez ocupa temporalment el que li ha senyit grinyant. Molanyo especula que Rubalcaba vulgui seguir movent els fils tant com pugui. També trobareu al País i al Mundo les repercussions de l'enquesta del CIS amb la irrupció de Podem en el panorama polític en general i en una Izquierda Unida que encara una renovació, revolució interna amb primàries incloses. La sentència del Constitucional. Els diaris al Fins al PP de la capital del Regne despatxen com un assumpte de tràmit la sentència del Tribunal Constitucional que beneix la reforma laboral de Rajoy, instada per la Troika amb les receptes neoliberals del capitalisme, especulatiu i financer que va rescatar la banca espanyola. Es beneix i gestos. Al cap de la fi, la patronal no hi té res a dir, mentre els sindicats clamen que això ens retroneu les relacions laborals del franquisme, camí del dret de la cuixa patronal, la sentència beneix l'acomiadament gratis i sense causa de qui faci un any que treballa en contracte d'emprendedor i de passada dinamita la negociació col·lectiva. Juan Cruz Villalón alerta al País que aquesta sentència gira com un mitjó la jurisprudència laboral del Constitucional vigent fins ara a Espanya. I només el País a Madrid i el periòdico denuncia que el president del Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, el catedràtic de Dret Laboral que va ocultar les Corts que militava al PP quan es va examinar per al càrrec és eh, cuidòleg de l'ara avalada reforma laboral sobre la qual havia puntificat en diversos articles juntament amb el seu deixeble Javier Ciboll avui director general d'Ocupació de la ministra Fàtima Báñez i parat de la reforma un tertulià d'hora 25, ja sabeu que és l'informatiu de la cadena C, es preguntava ahir a la nit per què Pere de los Cobos ni tan sol s'havia abstingut, quan només s'hi oposaven 3 dels 11 magistrats. Però tampoc ningú recordava que el PP va forçar per molt menys l'única Uh, recusació coneguda de la història de la, del Tribunal Constitucional espanyol, la de Pablo Pérez Trems, per poder lamentar l'Estatut de, de Catalunya, que ja havia estat ratificat pel Parlament, per les Corts i pels catalans a les urnes. El primer sindicalista pres, i tot això coincideix, tot i que el quios no ho recull, almenys en les seves primeres edicions, que acaba d'entrar en una presó d'Almeria, el primer dels més de 260 condemnats a instàncies de la Fiscalia per actuar de piquets en la vaga del 2012 a tot Espanya. 3 anys de presó per coaccions, sense agressions ni ferides ni més d'any material que enganxar un adhesius en un bar de Granada. A les mañanes de 4 recordaven ahir que aquest granadi de 25 anys, activista del 15M i que ha acabat Medicina, és el primer sindicalista que va a la presó a Espanya des de 1973 en ple règim de Franco. Així com que hi ha altres condemnats a la cua per aquesta mateixa pena, 3 anys, quan l'empresari valencià que va abandonar a les portes d'un hospital un treballador il·legal i el seu braç seccionat ni tan sols la va trepitjar perquè ni li van imposar dos anys. O quan hi ha banquers i polítics indultats a cabassos. Després repassarem àmpliament a les diferents portades dels diaris d'avui. El que fem ara mateix és escoltar la música de l'estiu del 2007. <fixi> Doncs nosaltres aquí no tenim platja, sí, sí que tenim sol i per, és per aquest motiu que per gaudir del sol i de l'aigua la, doncs ens hem d'anar a cap a la piscina de la Trinitat Vella, que és allà on tenim a nosaltres a la Susana Vila, eh? Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Exacte, estem al Complex Esportiu Municipal de la Trinitat Vella, al carrer Diaversino, número 46 i estem amb la seva coordinadora del complex, la Sonia Guirao que ens explicarà quines activitats estan portant a terme aquest estiu per fer una mica d'esport i també per refrescar-se. Bon dia, Sònia. Hola, bon dia a tothom. Exactament, eh, què oferiu ara als eh, habitants de l'Altre i, i també a tot el districte per aprofitar l'estiu? Bé, bueno, doncs, eh, durant l'estiu el que normalment organitzem són els esplais eh, que estan afiliats a una campanya que es diu Campus Olímpia, Eh, que si els pares volen poden tramitar dècades per poder facilitar doncs, l'accés a tothom a aquestes activitats. A part d'aquest campus, eh, dins de la instal·lació també fan el campus de natació, que són nens que són nedadors i específic per a parells de tipus d'entrenament. Eh, venen molts desplais externs eh, per fer el dia de la piscina. Eh, comptem amb una zona molt maca de, del jardí, que pertany a, a la instal·lació, és fantàstica aquella zona i, i dona la possibilitat d'oferir doncs, als nens un espai per jugar a part del que és l'aigua, no? Eh, què més podem oferir? Bé, fem per la tarda cursets de natació, des de nadons, des de del que nosaltres diem infantil i primària, que és a partir de 3 anys, fins als 12-13, eh, fem cursets d'aigua gym, Eh bueno fem momentls de possibilitats de l'aigua és més reduït que durant durant tot l'hivern, però bueno penso que qui vol fer esport i qui vol moure's i refrescar-se pot eh, la part del gimnàs també està obert per poder seguir en els entrenaments que poder la gent bueno, ons ha treballat tot l'hivern és molt dur a l'estiu les, no? no? perquè, perquè fa calor. Da. Però, bueno, eh, tenen la possibilitat i, bueno, és una això que no tancen tot l'any. I, bé, després, a part d'això, informar-vos de que, per exemple, aquest cap de setmana participem amb la coordinació amb l'altra instal·lació que també pertany al Club de l'Aixó Sant Andreu. S'organitza el campionat d'Espanya de Waterpolo, de les categories inferiors. Això estarà divendres, dissabte i diumenge. Venen equips de tota Espanya. I, bueno... Eh, a la pista, que també tenim una pista, a la pista doncs, segueixen els entrenaments de grups de patinatge, de futbol, de roller, de basquet... Bé, Déu-n'hi-do el que tenim a l'estiu. <ríe> Hi ha molt de moviment, no? Abans sí. has dit que feu al campus Olímpia, no sé si em podies explicar en què consisteix, més o menys. Bé, els nanos venen en torns de matí, eh, des de les 9 fins a la 1.30. Okay. Eh, llavors, el que... Un dia habitual del nostre esplai, doncs, a l'inici del matí, fan un curset de natació. Els nostres monitors bueno, estan tots preparats per fer això. Tenim una plantilla molt estable que diguem arrosseguem a l'estiu i fem altres opcions d'activitats. Llavors, el primer que fan doncs, és curset de natació. Bueno, després el típic esmorzar i després ja passen a fer jocs. Depenent del grup, si són més petits o més grans, doncs es fan unes divisions. I al campus també treballem amb xarxa amb la biblioteca, llavors tenen uns dies de sortida, llavors el que fem són les activitats que venen la biblioteca adients pels nens i per les edats que correspon. No? Mm. Eh, la veritat és que els nens estan molt contents, quan venen expliquen no? doncs, el contacte amb els llibres, pensem que és molt interessant, no solament a l'escola, i aportem ja un parell d'anys treballant molt a gust amb ells i l'any passat vam amb la biblioteca també Biblio on llavors tenim aquí el préstec de, de llibres de cara a que l'usuari que ve habitualment a la instal·lació que ve a passar un dia a la piscina pot llegir. Eh, bé, va ser un, un programa molt xulo. Sí, sí. Més o menys, eh, de quants nens i nenes, quants nois, estem parlant que estan aquí apuntades a diferents sí. activitats aquí a la piscina de la veritat. Bé, bueno, doncs, aquest aspect campus, aproximadament uns 40 nens per setmana, eh? Dels de natació, entre 60 i 70, eh, bé, i dels que venen exteriors, doncs, bé, segons el ràtio que venen diari, doncs, bé, bueno, depenent del grupet, eh? eh? Per les tardes també, per les tardes hi ha menys número de nens, que són els corsells de natació, parlarem d'uns 17-18 nanos per torn, Eh, Déu-n'hi-do, eh, el que passa per aquí diàriament, a part de l'abonat que ve amb el tragus dels seus nens i... Déu-n'hi-do Afortunadament la, la piscina del Compte Esportiu Municipal de la Tritapella té moviment, té molta afluència té molt bona acollida i eh, l'ha posat molt eh, tant els que viuen aquí a la Tritapella com els que viuen tot el districte eh, M'agradaria fer una, no sé si hi ha més afluència que l'estiu de l'any passat, més Eh, quina valoració esteu fent, més o menys? Hi ha més gent, menys gent? Bueno, a dia d'avui, més o menys, eh? A veure, l'any passat vam notar que va acabar molta gent a la, al barri. Altres anys ha sigut allò, més de juliol, mig desapareixent tothom i agost. Encara no podem fer les valoracions globals de tot l'estiu perquè estem a mitjans de mes, pràcticament, sí. i encara és una mica d'hora. Però bé, eh, el que a nosaltres ens agrada és el clima, no?, que eh, molts dies es crea, no?, de, de bones bueno, famílies, eh, tothom es coneix, molt casual, i això la gent li agrada. I més o més, amb aquesta fluència que l'any passat, encara hi ja... més... Sí, bueno, va a no dies, menys. eh?, a veure, és que aquests eh, a veure, tot depèn també del dia que es faci, no?, de la temperatura, sol, bueno, ja has fet un juliol sí. una mica de tot, no?, i això conta moltíssim, sí doncs esperem que continuï fent sol perquè la gent es pugui continuar apropant aquí a l'esportiu de les unitats d'ella. Jordi, no sé si vols fer-li alguna pregunta a la Sònia, que és la coordinadora aquí de la piscina de Tritapella. Home, si sí, jo li volia fer una pregunta a la Sònia, que és quan pareu, no? Perquè a ja bon matí ja esteu fent coses fins al vespre, doncs evidentment això es nota, no? I... No, eh, aquesta instal·lació no para. No pareu, no pareu, ja ho veig. Ja. No, ara ja estem començant, a, tot i que estem a missatges d'estiu, ja estem fent la programació de cara al setembre uh -huh. i activitats intentem haver a buscar dintre de les nostres possibilitats que té la instal·lació i, bueno, i a nivell també econòmic, eh, buscar possibilitats perquè la gent pugui, pugui gaudir de la instal·lació i realment sigui assequible i que tothom pugui pugui uh -huh. fer un ús, no? Clar, com que sou l'única piscina del barri de la Trinitat Vella, doncs us aprofiteu una mica, no? <ríe> o sigui... Bueno, i donem moltes possibilitats, eh, també. Eh, mira, un, un treball també que hem fet amb, amb, amb Espai Barsí, no? Uh -huh. eh, vam organitzar una jornada i amb els nanos també, no? Eh, bueno la temàtica del socorrisme, uh. i bueno, va ser molt positiu, jo suposo que seguirem treballant també amb ells, uh -huh. o sigui que, bé, amb els col·les també, quan fan l'últim dia allò volen venir a gaudir de la, de la instal·lació, amb els profes, de totes les escoles del barri, puc dir que han passat per, per la nostra instal·lació a la final de la uh -huh. temporada. Doncs això és bo, no? Sí, i ja comencem, ja et dic, a plantejar a plantejar la... la, la el 14-15, no? A la temporada uh -huh. 14-15. Ja estem aquí manegant. Clar, perquè el, les escoles suposo que deuen tenir un temps per poder fer, venir aquí a fer cursos de natació, no? Sí. Ah. Eh, hi una, eh, a nivell d'horari lectiu uh -huh. eh, n'hi han uns, uns programes aquest any es deia Genedu i, i bé, per escoles públiques tot el que és... Eh, L'escola Ramon i Cajal, que és d'aquí del barri, Comas i Solà, uh -huh. eh, Ramon Berenguer, tot això està venint. Inclús eh, escoles de, de fora del barri, a de Trinitat Nova, uh -huh. l'escola Sant Jordi, eh, bé, tot això ve a, a nivell d'actiu, eh? Uh -huh. I després, a nivell extraescolar, la veritat és que hi ha molt bona comunicació amb totes les ampes, inclús ampes de Sant Andreu, de Santa Coloma... Ja tinc barri, ja tinc la nova també, uh -huh. i bé, bueno, déu nhi la veritat és que avui tenim molta gent de tot al voltant. És a dir, que esteu contents, no? Bé, bueno, s'ha d'intentar i s'ha de treballar, <laughs> i si no estem contents s'ha de tornar a treballar i a pencar i, bueno, i donar sempre una miqueta més de volta, no? Pujés? Molt bé. Uh -huh. Doncs, Susana, si tens alguna pregunta a fer. Sí, m'agradaria saber, el... no tanqueu a l'agost? Si eh, hi ha algun eh, oient que ens estigui escoltant, per exemple, i es vulgui apuntar o, a l'agost o hi ha la cara la temporada, més o menys els preus i... Què Això, és... feu, feu algun descompte? A veure, eh, normalment fem, fem, fem ofertes. Mm. Eh, mira, eh, jo sempre dic que si no es veu, si és un preu i no saps on vas, és difícil no? d'equilibrar de, preu i instal·lació. Eh, aquesta instal·lació té una molt bona piscina, mm. el gimnàs és petit, té molt bon pavelló, la zona de, de, de l'estiu, valoració, eh? Però ja et que el que s'ha de fer venir i veure-ho. Eh, està molt bé i és molt aviat, sobretot per nanos. Eh, la mensualitat són 23 euros en 45 per un adult i 20, i 20 euros per un, per un infant. Eh, però ja et dic que d'alguna manera així dint-ho sense veure-ho pues, bueno, jo a veure, el que dic és que la gent ha de baixar ha de veure mm. i al setembre que farem tota una campanya de promoció de les activitats que farem de cara a l'octubre doncs bé, eh, és interessant no? intentarem di fer divulgació perquè tothom li arribi i que realment puguin fer un tas del de que tenim plantejat i poder escollir, no? que això ho hem fet altres vegades durant l'any Eh, feu activitats obertes perquè la gent conegui què, què activitat pot fer eh, en el seu barri i decideu després doncs, si vol inscriure o no. no? Que és important Exactament. que la gent faci esport, no? També. Exacte. Sí. Ah, no sé si la Sònia ens pot avançar algun testet d'aquestes jornades que, obertes perquè la gent conegui i oferireu més o menys vale. avançar alguna cosa dins de lo possible. A veure, al setembre el que intentarem serà fer això, jornades per obrir sessions, eh, algunes activitats ja les vam començar a partir de la campanya que vam fer Dia de la Dona, que vam fer tota una setmana d'activitats, i la idea és fer-ho, tornar a fer això al setembre, eh, d'alguna manera, perquè nosaltres podem tenir idees, però el que agrada a la gent d'alguna manera és el que queda, ha de quedar, no? Eh, fer una valoració d'aquest task que farem al setembre, i llavors quadrà calendari per, per octubre. I els horaris a vegades és complicat perquè li vagi... Ve a tothom, no? però bueno, s'ha d'intentar. Quines activitats oferiu? Sí, doncs mira, eh, aquest poc trimestre vam oferir com a novetat zumba, eh, danses del ventre, unes sessions d'estirament superxules. Eh, tot això la intenció és seguir perquè va tindre molt bona acollida. Eh, activitats aeròbiques, tonificació, tot això són sessions dirigides a la a la sala, com a gimnàs, eh, a la piscina, d'alguna manera, volem crear alguna activitat nova, sobretot per a adolescents, perquè a vegades es troben en aquestes edats que són grans per estant petits i són petits per estant grans, no? Llavors, eh, volem crear alguna activitat per a aquest tipus d'usuari, no? Uh -huh. Molt bé, doncs, si et sembla, Susana, connectem més tard, a veure si trobes algú que s'estigui banyant per aquí i que estigui passant d'allò més bé. Oh, més que banyant, jo crec que intentarem parlar amb la socorrista, Molt bé. que és la persona que jo Responsable. crec que no banyar-se, exacte, que més ens pot parlar sobre com s'està banyat la gent a, a aquest estiu. Molt bé, doncs fins d'aquí una estona. Fins d'aquí una estona, Jordi. Doncs nosaltres el que fem ara mateix escolta continuar escoltant la música de l'estiu del 2007. Doncs el que, ens queda, el que ens quedava pendent ara són els titulars de les portades dels diaris. Comencem per al diari El País. Juncker obre la seva presidència amb un pla d'estímul econòmic. Els reis estrenyen llacos al Marroc. Mas ofereix a Rajoy canviar la pregunta i la data del referèndum. Izquerda Unida desafia Podem per l'hegemonia en l'esquerra. Batalla religiosa a la complotència. El rector de la universitat es planteja cobrar lloguer a l'església per les capelles. El president xinès defensa davant dels brics una altra ordre mundial. El Constitucional avala l'acomiadament gratuït en el primer any de contracte. El ABC recullix el primer Ro de Sánchez a la guia El SOE a Europa. Alguns eurodiputats es van saltar l'ordre del nou secretari general, que no va fer cas a Rubalcava. Un grup d'intel·lectuals aixeca la veu contra el desafiament independentista. El constitucional avala la reforma laboral del govern. Anem de l'ABC cap al Mundo, que diu que Pujol Ferrusola va guanyar en un any dos milions amb un abocador. Ruth demana informació a 17 empreses que van fer negocis amb el fill de Pujol. El, la reina a l'Àfrica, Letícia, va brillar en llum pròpia en el viatge oficial del reis al Marroc. El Tribunal Superior de Justícia ratifica la xivetada però no condemna per ajudar ETA. Mas afirma que canviarà la pregunta i la data si Rajoy accepta la consulta. I el Constitucional avala la reforma laboral del PP del Mundo. Donarem a la Razón. Rubalcaba no cedeix el seu despatx de Ferraz a Pedro Sánchez. El PSOE s'uneix a Izquierda Unida i Podem contra, i podem contra Juncker. Malestar entre eu diputa, eurodiputats socialistes per l'ordre de Sánchez de no votar a qui ha estat eligit president de la Comissió Europea. Mas volar a negociar amb Rajoy la data i la pregunta de la consulta. Un informe del TSJC va formçar la decisió d'Oriol Pujol. Inputen la dona de Gerano i 8 persones més després de registrar les oficines de Goet. Ara parlem del diari, a, Gà, del diari Ara, que ens explica que gasa sense treva, alto el foc fallit i les veus del drama. I ara com? Doncs fiquem què és el que diu el diari al punt avui. Pagant el veure, l'última liquidació d'Hisenda, nou càstig per a Catalunya, 1.991 euros per a evitar ingrés a Catalunya, tot i que n’aporta 2.164. 646 milions d'euros és la compensació dient de Catalunya, 84 menys dels previstos. Juncker s'estrena repartint promeses. El Barça va per feina. I La Vanguardia, que ens parla és de Mas, excepte negociar la data i la pregunta de la consulta, xoc de manifestos a Madrid sobre Catalunya. Aliança amb relleu generacional, Felip Sisè ha renovat la relació amb Mohamed Sisè creada pels pares de tots dos. Israel i Hamas reprenen els combats tot i l'anunci d'alto del foc. Juncker aconsegueix ampli suport parlamentari per presidir la comissió, i això és el que ens diu La Vanguardia, i per últim parlem del periòdico. Recogeix el Tribunal Veneix eh, del contracte anual amb l'acomodament gratis. Tauro 3, l'albirament de tres tintoreres va clausar tot el dia d'ahir les platges dels Basnous i premiar. Juncker s'estrena amb un pla de 300.000 milions. Parlon sí que accepta el número 2 del PSC d'Iceta. Paràlisi en el sistema d'ajudes per la independència. Doncs això el que ens diuen els diaris d'avui i ara el que fem és escoltar més música aquí a la sintonia del Tot un Poble. Fins ara! Doncs avui ens volem refrescar molt i el que fem ara mateix doncs és tornar cap a la piscina de la Trinitat Vella a veure què és el que ens explica la Susana Hàbila Bon dia Hola Jordi, quan tenim aquí el complex esportiu de la Trinitat Vella i uh -huh. estem amb la socorrista, la Núria Beltri Hola, bon dia Núria Bon dia Doncs mira, és l'encarregada de si hi ha algun problema o així ella ho soluciona doncs explica, Núria, tu has estat aquí durant tot l'any, oi? Aquí el complet. Sí, sí a l'hivern i hi ha l'estiu, el que passa que a l'hivern, bueno, venen més abonats i a l'estiu venen més gent, bueno, pagant la quota d'entrada i, i abonats. També hi ha la quota sí. d'abonats. Estem completament a la piscina coberta, que hi ha uns quarts menys, hi la piscina així més lleure i un quarts menys jugant, s'estàs controlant perquè no hi hagi cap problema, però s'estan portant molt bé, no? Bé, bueno, normalment la gent s'aporta bé, normalment. I a la piscina interior pues, pues els nens han d'estar vigiles pels seus pares i han que estar prop, igual que a l'exterior, eh? Però a l'exterior poden els pares estar prenent el sol, al mateix temps els nens aquí ja que està més controlant els nens. Exacte. No sé si hi ha hagut algun problema, algun susto, algun nen doncs, que s'ha trobat malament... Normalment no passa perquè tenim molta cura de, que, de prendre precaucions. Llavors, si algun susso gran, doncs toquem el 10-12 ràpidament, però aquí el que es fan els nens és alguna caiguda, alguna rascada i poca cosa més. Doncs quines precocions ara hem de tenir si ja hi ha alguna rascada, alguna caiguda, alguna piscina? Quines precocions hem de prendre? Se'ns recorre, aquesta és la primera, portar sempre xancletes i, i, bueno, i ser conscient i que els nens estiguin una mica conscients encara que és una mica difícil que els nens sempre corren. Cal dir que la Núria és sucorrista, per tant... Eh quan alguna persona pateix eh, algun afegament, eh, com actuaries tu, més o menys, en alguns concepts, també? Home, el eh, primer que hi ha és que preure de l'aigua, però procurem també que això no passi, que això no passi no perquè els nens, només se la piscina gran, la gent que sap anarà, no estiren mai amb manguitos ni amb xorritos, aquestes persones no es poden tirar la gran, i després, si passis alguna desgràcia com aquesta, pots pues, la de l'aigua en malletament i fer més auxilios. I aquí tenim un equip de DEA per, no, per posar-lo en compte de un moment d'executat. Ara vale. eh, veu que els nens que estan aquí, que seran com una dezena, no sé si entra quina edat d'espai, més o menys. Doncs aquí n'hi ha nens bueno, entre 3 anyets i més a fora de 18. Sí, perquè la piscina de fora està plena, Jordi, t'ho dic, en sèrio, no és la, no ho una trentena, eh, quarantena de nens jugant, o sigui, estan aprofitant molt bé aquí a la piscina, i de feina el bon temps dintre com fora de la piscina, i estan passant molt bé. Va, clar, la piscina, a, això és bo, que s'ho passin bé, sí, sí. La piscina de fora és la que treu més gent, perquè clar, fa solet, avui, després de tants dies que ha fet dolent, llavors la treu més a més gent i a més nens, clar, normal. Ara al matí hi ja nens s'han gaudint, però a la tarda més o menys quins de bon dia? A la tarda venen sobretot famílies, acaben de dinar o venen a dinar i llavors ho passen aquí la tarda amb la fresqueta i passa, no? està amb els nens tota la tarda casa tancat. Està l'oficina plena tot el dia, no? Des, sí, des del matí que venen sobretot els socis de tota bueno, sempre tot l'any fins a la tarda que fan totes les famílies. Uh -huh. Jordi, no sé si vols fer-li una pregunta a la Nura, que és la socorrista d'aquí del complex. Què s'ha de tenir més precaució, als matins o a les tardes? Ui, oh, és igual, totes les precaucions. No, no són poques, saps el que vull dir? Perquè, home, quan més afluència de gent, més precaució encara. Mm. Però... Però bé, bueno, potser el matí cap a la tarda perquè prenem les mateixes normes i les mateixes normes estan tot el dia. És igual si vénen dues persones o si vénen cinquanta, no? Correcte, el que passa que si vénen 50 ja gasten més a l'hora. Exacte, sí, sí. <ríe> Molt bé. doncs, Susana, si vols alguna cosa més? No, bueno, m'agradaria saber exactament, és la socorressa, exactament, eh, si algú ens està escoltant que vols dir socorressa, eh, mm. què hauria de fer? Bueno, hi ha un curs eh, de la Federació, bueno, també hi ha per la Creu Roja, però de la Federació Catalana de Subamini Soco, Socorrisme, que es pot fer i, i durar potser quatre o cinc mesos. Està mira, hi ha una altra manera de, de formació també aquí, de Socorrisme. Mhm, uh -huh. doncs això és bo, que en aquesta piscina doncs, hi hagi algú que estigui controlant el que passa, o sigui que ens trobem amb algun entrebanc. Exacte. Exacte. <laughs> D'acord, doncs, alguna cosa més? No, jo no sé si vols afegir alguna cosa més, Múria, o també aquí a la Sònia, no la me... coordinadora, si vols afegir alguna cosa no més. Només afegir que pugui que vingui tota la gent que vulgui a la piscina a nedar, perquè aquí s'han... Superen... Bueno, la uh -huh. Doncs esperem que sigui així, que els ens i les nenes d'aquí del barri de la Trinitat Vella doncs, que trobin el seu espai cada estiu a poder tenir aquestes grans piscines que teniu aquí i que doncs, això que, que s'ho passin d'allò més bé. Molt bé. <ríe> doncs, doncs fins en una altra ocasió. Que vagi bé. Adéu-siau, gràcies. Adéu-siau molt bé doncs això és el que és el que està passant ara en aquests moments en directe a la piscina de la Trinitat vella doncs ja Dé ni la quantitat de nens i nenes que sentien uh, de fons i que segurament doncs que aquest estiu aprofitaran aquesta piscina per passar-s'ho d'allò més bé i fins al setembre donc tenen piscina per, per, per temps. Eh? Doncs ara el que fem és escoltar música, però atenció perquè el que farem tot seguit és explicar-vos algunes de les notícies que tenim preparades aquí per tots vosaltres i que fan referència doncs, als nostres barris. Música i tornem. into you this letter. They tell me you're fine. I myself, I have been better. We blow up like it on bombs. The world soundtracks are sing-along. But to know that we're fine. Life is a free fall. Life is a free fall. Get your breath, come time to settle down Try to battle the lows and the highs of the flow And the vibe of the city Here yeah, you're down in a hole you Can't beat yourself, but ain't the world so cold? And the rays of the sunshine Doncs us agradaria saber què va passar tal dia com avui. El que anem a fer ara mateix i d'escoltar que és el que ens deparen les nostres efemèrides. És quin dia, som. quin dia som. Avui, 16 de juliol, se celebra entre d'altres la Festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. El 16 de juliol de 1903 va sortir a Reus, capital del Baix Camp, el darrer exemplar del diari regionalista en llengua catalana, L'Ossumatent. El 16 de juliol de 1969 es va enlairar la primera missió que va posar un nom a la lluna, l'Apollo 11. La nau va sortir del Cap Canyabral, a Florida. El 16 de juliol de 1980, Joan Antoni Samarang va ser escollit president del Comitè Olímpic Internacional. La influència de Samarang va ser clau perquè els Jocs Olímpics de 1992 se celebressin a Barcelona. El 16 de juliol de 2011 va morir a Barcelona el dramaturg català Josep Teixidor Martínez. L'any 1968 va guanyar el premi Josep Maria de Sagarra amb l'obra El retaule del flautista. El teatre va arribar a superar les 1.000 representacions consecutives. Quin dia som? Gemma Solves, La xarxa. my luper to make doncs el que sonava a l'estiu del 2007 és aquest tema que estem escoltant ara mateix la, la veritat és que no té cap mena de pèrdua ens arriba directament d'una gent que es fa dir Lexter featuring Danhay i aquest tema, doncs es diu it's all right. Molt bé, doncs ja falten pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui i el que hem de dir-vos és que precisament avui el cap de casernes porta un mes funcionant. Hem intentat de posar-nos en contacte amb la gent del cap casernes Mm, en tot cas, eh, demà sí que sembla que tindran l'oportunitat de poder parlar amb ells. Dir-vos que amb l'ordenació el barri de Sant Andreu compta ara amb dos centres d'atenció primària. Un que és el de Sant Andreu, que és el que hi ha hagut tota la vida a Avinguda Meridiana i l'altre que és el nou cap de Gazernes. El cap Casernes es constitueix un equip territorial pedriàtic i comptarà amb especialistes d'atenció infantil de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Doncs amb l'obertura del centre d'atenció primària del Cap Caserna, situat al carrer Fernando Pessoa 4751, es du a terme una nova ordenació de l'atenció primària de salut al barri de Sant Andreu. La nova ordenació suposarà una millora sensible pel que fa a equipaments i al que fa també l'atenció sanitària. Previ al procés d'ordenació, el barri de Sant Andreu disposava d'un únic dispositiu d'atenció primària de salut, el Cap de Sant Andreu, ubicat a l'Avinguda Meridiana 428, on es concentraven dues àrees bàsiques de salut. I s'atenia una població de referència de 53.824 habitants. Doncs la nova ordenació el que comporta és la posada de marxa del nou CAP Casernes, ubicat al centre de salut Isabel Roig, al canvi de límits de les dues ABS i la reassignació de la població d'acord amb el domicili de residència entre tots dos caps. D'aquesta manera, el CAP Sant Andreu doncs, passa a prestar primària a 31.047 habitants i el CAP Casernes a 22.767 habitants, el que suposaria la suma que dèiem abans del CAP Sant Andreu de 53.824 habitants. És a dir, que el CAP Sant Andreu i el CAP eh, Casernes es reparteixen aquest 53.000 i una mica més d'habitants que hi havia fins ara. Doncs el que fem ara mateix és parlar-vos de la Gala dels Garci, que premia 16 projectes joves. I és que divendres, al districte de Sant Andreu, el que es va fer és bastir se de festa per celebrar la tercera Gala dels Garci, organitzada per l'Espai Jove Garci Lassó al Sant Andreu Teatre. Durant la vellada es van lliurar 16 Super Garci, els guardons que reconeixen i donen visibilitat a activitats, serveis, projectes que s'han dut a terme a Sant Andreu amb adolescents i joves com a protagonistes. També es va aprofitar per atorgar mencions especials a equipaments juvenils que aquest 2014 fan anys. Estem parlant d'entre d'altres d'entre d'altres del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona que en fa 20 anys, en els espais Jove Boca Nord i La Fontana, que celebren 15 i 5 respectivament el Centre d'Informació i Assurament per a Joves amb 30 anys de vida i el mateix espai organitzador el, el Centre Garfi Lassó so, que ja n'ha fet 15 anys Doncs el que fem ara mateix doncs escapar-nos, ja marxem i donem les gràcies al Francisco Miguel i a l'Anna uh, Sí, o... Or... Hornero. Ara em surt. Ara anem a Hornero. Molt bé. Doncs, senyores, senyors, que tornem demà, que veiem demà la mateixa sintonia d'aquí de la ràdio, 91.6 FM o a través de la nostra web www.rtv.com. Marxem i ens trobem demà. Bona tarda.